اللہ الرحمن الرحیم العلوو بتقدم وفات الرعیم کل علووی پا سبب دروان دیوالی دو وفات درعیم مثاله ما قاله انووی رحمه اللہ فما فما ارويه عن ثلاثتين انل به حقي امام نو رحم الله عليكم حديث فما غ روايه ارويه چه ژه دا غیر روایت نقل کوم د دریو نه د امام بهقینا عن الهاقم نذا العاذ من ان ارویهو چه ژه روایت کم د دریو نه نبی بکر ابن خلف عن الهاقم لتقدم وفاته البهقیا ابن خلف ذوجد روان دی ولی د وفات د امام بهقینا شیاغت آبی بکر ابن خلف النمخ کے وفات دے امام بے حقیوئی پچار سو اٹاون کی وفات دے پس وہیم کی سالورسا و اتپنزوستمہ حجرائی کی آو ابی ابو ابن خلف پچار سو ستسی حجرائی کی وفات دے کل علوی بتقدم السماع پڑوان دیوالی د اورېدو ادیپل وګړه لګتا دی یو شیخ نه پینزل لس کال مخکي اوريدي او دی پینزل لس سرس اوري بتقدم السماع من الشيخ فمن سمع منه متقدما چات مخکي اوريدي کنه علا غوتوي ممن سمع منه بعده بعد د هو مثال به څنګه اسم شخصانې من شخین اورییدو کې او دو کسان د او شخ نه او اوریدل د ه د هما مسیتی نه سه ت شپې تهقالله مخکې مسلا او غبل مصررب نه سنا غصلوي قاله مخکې اوېدل وتسهول عاد دولی ما. او دی په لګوره هغه ته عدد دراویانم برابر دی د دی یو استاد شاگردان دی خو یوش په ته کلمخ کې بل سرویخ کلمخ کې فالاول او اعلى من الثانی داول ډېر اولاد د ثانینا وي تعقد او بیا مضبوطی کی دا په حق داغه چا کی چې اختلات شیخو هو اذا غ په شیخ بانی اختلاط راغلي په اخر عمر کې او خارقا یا عقل کې څه کم راغلي عقل کمیږي بدوالي سره دی دیو جنا تاسو اوریدل وې د اختلاط نمخ کې دا دوریدل او د اباد الاختلاط دی نو بیا محدثین دام کوي چې د دې زمانی نه اختلاط راغی نودې دی, دی راویان نو او تی بدل اختلاط سماکړي نودې کې نقصان دي او دې دی, دی راویان قبل الاختلاط ددنه سماکړي اقسام النزول لکه څنګه چې دولو اقسامو د نزول اقسامم درته ذکر کړي وي وي اقسام د نزول 15 دي وتعرف من جدها اعداد خپل زيد نه پیجن ديشي فكل قسم من اقسام هر قسم چې د اقسام او العلونه دي زيد دو قسم من اقسام النزول نا غار یو قسم ده دا غ ضد اقسام او النزول لا وسوال العلوع او النزول کم یو پکې غورا دي یو العلوع افضل من النزول صحح الذي قاله هو جممهورو غلو غوره د د نزول نه بنابر صحی قولاغه چې جمعمهور وري لنه ی ب د کثره احتمال خلل عن الحديث. ځکه دا لرییکې ډیرواله د احتمال د نقصاتو د حديث او نزول مرغوب عن د دی نه خدااسې مخ قال ابن المدینی مد... النزول شومن ابن المدینی ویرحم اللہ وی نزول خیو کسم تسپیر والده و هادا اذا تساو لسنادان فی القوة و ادالا چی دوارا سنادون پا قوت کی برابر ویم و یکون النزول اویب النزول تم ځلی سنادو نازو بفا چې کله ممتازوي سنه د نازل په یو فدي بانې. هر د ت صانیف مصنفااتونه په دی کې چېدي. او لا توجدو مصنفاتون خاصتون نشي منې مصنفااتې خاصه پااسې د عالی و او نازله اوبانې به شکې عام په یو شکلی عام سره. لاكن فرض العلماء وبالتصنيف جان تا علماء د دې تصنيفونه کړي حزاءن سو اجزاء اطلق عليها اسم الثلاثيات هه هغه ته ثلاثيات نوميخه او دې قصکې په دې سره حدیثه چې بین المصنفي چې په من د مصنفو په من د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ثلاثه اشخاص فقط صرف درې کسانی دې ته ثلاثیات وي او په جندل چې د مصنفو د پیغمبر په من کې سو واسې تي دي درې واسې تي دي په دې کې اشاره د احتمام د علماو ته په ان اسانی دي اوالی وبانه فمن تلک الثلاثیات وې دې ثلاثیات تنه ثلاثیات البخاری لابن حجر امام بخاری ثلاثیات حدیث ده چې د امام بخاری او د پیغمبر علی سلام په منس کې دري واسيتي ثلاثیات د احمد ابن حنبل لصفارینی رحمه الله دا بل باس بیا د حدیث مسلسل نه ګران محترم اوریدونکو تاسو د شیخ القرآن سړي د میروڅن واچاسې او اصول الحدیث اوریدونکو دا وتاستو بګراچې کې د وحیدګل اسلامي ډافندر مسان چوک کې مړای کی دا وحیدګل سره ملایوي کی او په خبر بوونو حا کې په ځانګړي کې مدینه باندې سر په خوا کې د اسامه سره ریکارډینګ سر درړي درفروش 0313508087